Але так сталося, я там ніколи не був. Причому тут тисовець. Ти був там тієї осені з тією медсестрою. Мені сказали, а ти сам підтвердив. Ми з тобою ніколи про це не говорили. Я не міг тобі сказати, що я там був, якщо я там не був. Якби ти мені цього не сказав, ми б не розлучилися, але ти, Андрію, сам мені сказав. Якби та давня розмова не мала такого доленосного значення, вона б зараз... Дивлячись йому в очі, могла б вирішити, що усе їй лише примарилося, або що вона з'їхала з глузду. Він справді ніколи не був у тисовці, це було очевидно. «Ти був тоді на Синьовирі?» «Так. З медсестрою?» «З хлопцями. причому тут медсестра?» Несподівано гучно звалася його мобілка. «Скоро буду», – відповів він і запхав її у кишеню. «Яка дурна підстава! Чому ми з тобою нормально тоді не поговорили?» Я тому що не хотів руйнувати твою любов з тим козлом, чорт забирай. Я ж бачив вас разом. Ти на нього так дивилася, що жодних сумнівів не виникало. А ти чому тоді не спробувала з'ясувати, що до чого? Не сходиться. Щось таке крутиться в голові, не можу упіймати. Почекай, а хто тобі сказав про тисовець? Кому це треба було? Так, через наше розлучення я... А, ага. Ірина дивилась на нього нічого не розуміючи. «От що я тобі скажу». Щось в обличчі Андрія знову змінилося. «Я тоді був виконувачем обов'язків. Мав стати головним. А потім мене вже не хотіли призначати. Через розлучення. І через те, що почав пити. Але з здоров відділом підтримав. Мене все ж таки призначили. А про тебе мені дуже вчасно все розповіли». З фотографіями, подробицями від очевидця. А от хто тобі сказав? Знову задзвонила мобілка. Андрій скинув дзвінок. Лікарка одна. Вона тебе знала. І ти сам мені це підтвердив. Сам. Це був жовтень. Ти приїхали в неділю 25-го. Я приїхав перед тобою за три дні. Забрав Соньку від мами. Тобто забрав її через два дні. Бо був день народження Стахіва. І ми перебрали. І тут він завмер, голова відкинулася назад. Він вилився так грубо і багатоповерхово, як ніколи вона від нього не чула. «Ірко, ми були в ресторані, ти совець. Я був у тисовці, все правильно. Я навіть не пам'ятаю, щоб ти мене про це запитувала, але я був у тисовці». І, звичайно, сказав тобі так. І навіть, якщо ти роззластилася або, я не знаю, сваритися почала, то було через що? Ми з хлопцями тоді перебрали зі спиртним. Я навіть не пішов наступного дня на роботу, попередив своїх по телефону. Голова розколювалася, і Соньку від мами не забрав. А якась гнида всім тим скористалася і таку кашу заварила. Коли куричі розшукали їх на веранді, Ірина з Андрієм стояли обійнявшись. Господи, які дурні, повторювала Ірина, які дурні, матінко Божа. Ніс та очі у неї були червоні, Андрій кашляв і тер перенісся, у світлове коло, в якому стояли ці двоє, летіла сонька, обхопила батьків руками і розривілася, як маленька.